Dévényi Tibor Gamma kommandó Fantasztikusan tudománytalan ponyvaregény A 76 emeletes épület úgy mered az ég felé, mint egy kis nyitott könyv. A keskeny, könyvgerincre emlékeztető része a hangulatos térre, amint egy 200-230 méter hosszú oldalai, a keskeny kis utcák felé tekintettek. A főbejárat a térre nézett. A tizenkét automata ajtó szinte szünet nélkül kibeáramlott a töbeg. Pelyeseben az ügyfelek. Mindenféle ember jött bent. Öregek, fiatalok, gazdagok, szegények. Szinte vég nélkül. Csak nem mindenki tekintélyes iratkötegeket cipelt. Volt, aki csak úgy kézben, de akadta ki ócskán, akik tekintét parancsoló táskában vitték a számokra oly becses iratokat. A központ élte megszokott hétköznapját. Helyesebben vasárnap volt, de az ünnepekre való tekintettel tulajdonképpen szerda, amit csütörtöki munkarend szerint kellett ledolgozni. A központ élén öt év óta dr. Dobozi Lajos áll. Páratlanul tehetséges mérnök közgazda, a Leltár prognosztika egyik, ha nem a legnagyobb hazai szakértője. Gyorsan ívelt karrierje. Friss diplomával azonnal alosztályvezető lett, onnan a prognosztikai maxisztériumba került, legfőbb osztályvezető helyettesként, ahonnan a központ élére nevezték ki. Tehát, amikor a beiktatási ceremóniára került a sor, maga a maxiszter itt adta be, és mutatta be a központ vezetőinek. Válaszbeszéd fergeteges sikert aratott, mert között ezt mondta. Na, hát ha, ha tényleg úgy akarjátok, hogy én kerüljek ennek a központnak az élére, hát ám legyen, hát vállalom. Na, de valaki árulja már el nekem, hogy minek a központja ez a pazarépület. Borzalmas röhögés fogadta a kedves élcelődést. Amiről csak egy év múlva derült ki, hogy bizony komolyan gondolta, mert valóban nem tudta, hogy mivel foglalkozik a központ. A ellenségei szerint most sem. Mennyus bácsi, a központi egység vezetője elégedette hallgatta csupa szem szüntelen csipogását. Csupa szem volt a KFE, a központi fogadóegység, szupergyors mágneskártya ellenőre. A központban biztonsági okok miatt csak névre szóló mágneskártyával lehet bejutni. Hát természetesen az ott dolgozóknak éppen úgy, mint a látogatóknak és az ügyfeleknek. Az ott dolgozók a belépésük pillanatában megkapják a lapocskát. A látogatóknak, illetve az ügyfeleknek pedig jó előre kell gondoskodni egy ideiglenes érvényű lapocskáról, mert anélkül még maga az agya úristen se be. Gondoskodik erről csupa szem. Aki abban a pillanatban, amikor egy illetéktelen behatoló lapocka hiányán belépni készül, Áthatolhatatlan elektromágneses bocsájt le, amibe az illető úgy ütközik bele, mintha acélbetonnak ment volna. A többi már a biztonsági szolgálat dolga. Hát persze nem szeretném, ha azt hinné bárki is, hogy ezek a betolakodók, kémek, diverzánsok vagy más eféle veszélyes elemek. Hát nem... Eddigi gyakorlatomban egyetlen ilyen félesen fordult még elő. De feledékenyek, tudatlanok, vagy éppen külföldiek. Ezt onnan tudom, hogy én vagyok a biztonsági szolgálat helyettes vezetője. Bednai Antal a becsületes nevem. De barátaim csak Antinak hívnak. De ne kanyarodjunk el a lényektől. Menyus bácsi csupa szemfőnöke. Hát már a nagypapája is ilyen munkakörben dolgozott. Na persze, sok-sok évvel ezelőtt. Akkor ezt a munkát még másképp végezték. A helyiség nem központi fogadóegység volt, hanem porta. És a forgalmat fura kis cédulákkal eledőrizték, s nem mágnes lapocskák szuper, gyors, elektronikus letapogatásával. Hát a nagypapa sem központi fogadó egységparasnak volt, hanem portás. de hát ez nagyon régen volt. Most más minden. menyus bácsi munkája is érdekes, izgalmas. Habár. Főleg abból áll, hogy csupa szem csipogását hallgatja. Ha ne víjogásba kezd, már tudja, hogy madár akadt a hálóba. <gül> Ej, de, de sok mulatságos eset történt meg már a hosszú évek során. Hát, alig három hónapja, hogy a központ elnök vezérigazgatója, dr. Dobozillajos akadt fent. A miniszterelnökkel kellett volna találkoznia a központ kék szalonjában. Hát ebből nem lett semmi, ugyanis szürke öltönyében felejtette a lapocskáját. A találkozóra viszont az ünnepélyesebb feketében jött be. Na hát a többit már el tudják képzelni. Mire a szolgálati minikopter térült-fordult, a miniszterelnök. Dohogva távozott. Na de még viccesebb volt az eszperántó küldöttség esete, ugyanis 2087-ben az export fokozása céljából a központ erőteljesen nyitott az Esperanto piac irányába. Ezzel függött össze az első, 36 tagú eszperántó küldöttség érkezése is. A mágneses lapocskák időben elkészültek, és várták új, ideiglenes tulajdonosukat a szállodában. Ó, hát ebből lett a baj. Senki sem magyarázta el az eszperantó küldöttségnek, hogy mire szolgál a mágnes lapocka. Volt, aki azt hitte, hogy kisméretű deszert, és a hosszú út után egyszerűen befallta. Ezek jártak jól, mert csúpas átengedte őket a biztonsági övezeten. Neki ugyanis teljesen mindegy, hogy alapocska zsebben, vagy a test egyéb lehetséges részeiben van. Csak legyen. Volt, aki azonnal elrakta bőröngyébe, mint szuvenírt. Hát, ezek kérekedtek. De a legrosszabb azzal a három delegátussal történt, aki azt hitte, hogy a mágneslapocska a házigazda kedves figyelme. Egy kis hitelkártya, amivel legott le is vonultak a szállod bárjába. Jelentős mennyiségű párlat elfogyasztása után ezt a lapocskát nyújtották a bárpult másik oldalán serénykedő testes úrnak. Ezek a szegény páriák orvosi kezelésre szorultak. A nevezett úr ugyanis előbb ütött, mint sem a küldöttség tolmácsa a nyilvánvaló fére és tisztázhatta volna. Visszatérve Menyus bácsihoz, egyetlen pillanatig se higgyék, hogy unkája egyhangú, hogy valóban csak abból áll, hogy hallgatja csupa szem csipogását mert Menyus bácsi nagyon jól el tudja magát foglalni. Imádja a rejtvényeket. Szinte állandóan bújja őket, és nem kis sikerrel. Az elmúlt év derekán is szép nyereményhez jutott egy beküldött rejtvény révén. Két személyes belépőhöz a Nemzeti Csillagda vasárnap délutáni műsorára. Hát az izgalmas előadás volt, vetített képekkel és filmbejátszásokkal. Van-e élet a Földön? címbel. Hát de nem csak a rejtvények teszik színes sémhenyus bácsi munkanapjait. Többnyire nincs is egyedül. Csak nem nap, mint nap vele van Bertág Bözsi néni, a központ B-szektorának nyugdíjazott takarítódője. Elnézést. Na hát, ez, ez ilyen formában nem igaz. Bözsén nagymam nagymamája lehetett valaha ugyanit takarító nő. az antistatizáló és portalanító brigád vezető helyettese volt. Gépkezelői jogosítványjal. Na de ez még nem minden. Mert most sem kettesben vannak ám a KFA-ben. Ott négy kézlábozik aki aki szöszi bírmanek pityuka. A Birmanek teca két éves kisfia. Bárány himlő gyanús szegényke. Nem vették be a huszonharmadik emeleti gyermek megőrzőbe. Bőzsi néninek meg aranyszíve van. Hát, hogy a teca ne legyen kénytelen kivenni szabadságot, Elvállalta a gyereket délig. Na, tetsze, akkor meg már hazamehet, szabadság nélkül is. Mennyús bácsit cseppet sem zavarja a fejtésben a jó fiú. Ellátásáról meg Bözsi gondoskodik. De egyébként is azt kap a gyerek, amit a Mennyús bácsi, mert mindketten a teljes ételeket szeretik. Csak hát Mennyús bácsi egy kicsit több rummal. 11.09-et mutatott az óra. Bözsi néni ellágyulva figyelte pityukát, amint a monitorok és érzékelők kábelkötegei között ügyesen manőverezte vöcsök űrhajó bodeljét. Mennyus bácsi a vízszintes 57-tel küszködött. A, a máj termeli! – Na, három betű! – A... A középső, az pö! Na már! Hát már vagy negyed órája vergődött ezen, eredménytelenül. Amikor az óra tizenegy tízre lépett, hangzott fele, wow, wow, wow, wow, wow! Menyus bácsit, és Pityukát a hangzavar nem zavarta. Pityuka éppen felszállni készült. Menyús bácsi pedig nem jutott előre a vízszintes 57 héttel. Bözsi néni szemhez a nagy monitorra, és síkított egy jó nagyot. Jaj, Menyús! Menyús! A lift! A, -a, -a céllift. Az express lift! Na, Menyús! Eltérítették az express liftet! Menyős bácsi felderült, és szintén egy jó nagyot ordított. E – Epe! Me – Megvan, Bözi-kém, epe! -ep – Ne, Bözi addigra teljesen ki volt borulva. – Mennyús, eltérítették a liftet! Az express liftet, na, láttam a nagy monitoron, jól látszott, és azután. Hus, eltűnt, menjünk, csinálj már valamit! Menyus bácsi, nem hiába már 38 éve a Központi Fogadó Egység parancsnoka? Nem esett pánikba. A nagy monitorra nézett, Látta, hogy azon semmi. A kis keresőt a c irányította, de így sem látszott semmi. Végigpásztázta a B és az A szektorokat is, de ott nyugodt hétköznapi élet folyt. – Na csak! – mondta sokat mondóan Menyús bácsi. – Hát itt, itt Történt valami szabályellenes. Legyomta az áudió keresőt, de az is néma volt. Na, na, na akárki tette? Tudta, hogyan kell? Na, se kép, se hang. Na, se lift. Mennyus bácsi, nagy nyugalommal nyomta le a kék gombot. Az épület valamennyi pontján a biztonsági szolgálat valamennyi emberének zsebében megszólalt a különleges rendkívüli helyzetet jelző ciripelés, és ezzel egyidejűleg a biztonsági szolgálat valamennyi monitorján a vészjel, vagyis fekete háttérben púzáló bíborvörös korong. Egy átcsatolási hiba folytán az én monitoromon a fekete háttérben, nem egy bíbor koron kezdett pulzálni, hanem egy negatív betűkkel írt szöveg, körömpörkölt elfogyott. Hát csak hetek múlva sikerült kideríteni, hogy a központ konyhaséfjének komputerébe volt az árlat. A biztonsági szolgálattal közölte az étlapváltozást a helyett. Na de ez a kis zavar nem okozott fennlakadást, hiszen rögtön tudtam, hogy valami rendkívüli történt, mert tizenkettő előtt sohasem fogy el a körömpörkölt. Átmentem a főnökömhöz, Lantos Fricihez. Jó, hogy átmentem, mert Lantos Frigyes a biztonsági szolgálat vezetője nem a monitorját figyelte ki gúvat szemekkel. Gyönyörű titkárdője, mindnyájunk által imádott és csodált, dusik, pimpi. Egy alsó polcon keresett valami íratott Fréci barátom le nem vette volna átható tekintetét a gyönyörű látványról. Hát nem mondom, hát én sem a monitorhoz rohantam. Megvártam, míg pimpi. Megtalálja az iratot, és megigazítja a felcsúszott köpenykéjét. Nem, nem tévedés, és nem elírás. Pimpi, nem köpenyt viselt. Ami alig-alig fedit csodás testét, az legfeljebb köpenyke. Mindenkit megvadít. Pimpi, egyébként borzasztó a jó szívű kislány, szívesen segít a bajba jutottakon. Már sok házasság bomlott fel emiatt, de mindenki hangoztatja, hogy megérte. A legfelsőbb vezetés is tisztában van Pimpi rendkívüli adottságaival, ezért ha valami különösen fontos és bizalmas iratot kell kávonalon továbbítani, mindig Pimpi. Pire bízzák a kézbesítést. Na miután Pimpi rendbeszedte magát, és én is magamhoz tértem, kapkodva tettem jelentést fricinek Na hát, izé hát a, a bíbor korong. Na, nálam a körömpörkölt elfogyott, és Menyús bácsi hívójelén, na hát valami nagy zűr van, hát csinálj már valamit. Még mielőtt fennakadnak azon a haverkodó stíluson, amit a főnökömmel szemben megengedek magamnak, tisztáznom kell valamit. Frici tényleg a főnököm, de ugyanakkor a legjobb barátom is. Hát ebben van jó, és ebben van rossz. Akármi van ebben, ez van. Már tizenkét éve dolgozunk együtt. Tíz évig a bűnügynél. Ernyőfigyelők voltunk a gyilkossági csoportnál. Nem volt az rossz meló, csak egyhangú. Egy zöld ernyő előtt ültünk, és néztünk egy izzó pontot, miként halad el balról jobbra. Ha simán, akkor nincs semmi baj. De ha elkezd regni, akkor valami történt. Na, akkor le kell nyomni egy kék gombot. Na, de a többi már nem a mi dolgunk. Hát így telt el tíz év. A központ megalakult, és kellett egy biztonsági szolgálat, amit hát mi ketten szerveztünk meg a sebbiből. A szerintelenség nélkül állíthatom, hogy... Na, de... Erről inkább nem. Még azt mondhatják, hogy fővágok. Főnök, mondtam, mert ha hivatalosan érintkezünk, nem, fricizek. Nézzél csak a monitorra. Bá, hát, ha elfogyott, hát elfogyott, mondta, és nagyot sóhajtva vette tudomásul, hogy pimpi, kilibeg a szobából. Elképettem. – Hát, semmi izgi a bíbor korong miatt. Ránéztem a monitorra. – Jé, na most már itt is a körömpörkölt elfogyott negatívja villogott. – Mi az Isten van ma az árt láncol? – nem ez a baj. menyus lenyomta a kék gombot. – Ha valami nagy zűr lehet, le kellene szólnod a teletelefonon. Ide de oda vagy a körömpörkölt miatt, dohogott frici. De már emelte is a teletelefonon kagylóját. Ó, oh, ó Hát, mi van már megint? Mi nyomkodja folyton azt a kék gombot? Mennyus bácsi, aki éppen a függőleges kilenccel volt elfoglalva, ami nyolcbetűs, a második B, a hatodik C, a többi meg ú, és így hát semmi értelme. Felkapta a hűtővizet. Ha, ha mi? Hogy, hogy én folyton, meg ham már me, megint? Ha, 36 éve vagyok itt a KF-ben, és most nyomtam le először. Azzal lecsapta a teletelefont. Na, ez nem kellett volna. Fricci csak nem gutaütést kapott. Jolban kirúgatom ezt a menyüst, tajtégozta, miközben újra hívta az öreget, aki közben rájött, hogy három vízszintest a függőleges beírt, és viszont. Hát ezért nem stimmelt. Jó, nyugi, nyugi van már, fények, na, már rájöttem. Felcseréltem egy pár megfejtést, ott nincs semmi baj. Így nincs annyi, ú a függőleges kilencben. Ez így nyomkodja az általános riadógombját. De egyébként is, hogy merészel szórakozni munkaidő alatt? Menyus, nagyon a szív vette ezt a kiruhanást. Kérem én, egyáltalán nem ez így nyomtam meg a kék gombot. De ha nagyon szabadja, hát akkor felejtse el az egészet. Azonnal kérek jelentést, pattogta frici. Jó, van, a, eltűnt az express lift, eltérítették. Hová? üvöltötte el lantos. Na, hát én azt nem tudhatom. Á, nyilván... Terroristák voltak, és most ködelőttük füst utánuk. Na több se kellett lantosnak. Micsoda? Füst? Tűz is van, meg robbantottak is. Ja hát én ezt csak elképesen mondtam. Nyugtatgattam Menyús miközben belefogott a vízszintes 88-ba. Hát a lift a tizenkettedikről indult, de a... Tizenharmadikra már nem érkezett meg. Na, hát így mondta a bözsi. Mert ő, ő látta a nagy monitoron. Mi? mi? Ki, ki az a bözsi? Ha, honnan tudhatja ezt az a, a bözsi? Ordítozta Lantos. A mennyust ma nem lehetett a sodrából kihozni. Örült, hogy a függőleges kilencnél rájött a halmozott hibákra. – Hát a Bösi az, az itt van velem. Ö – Ő vigyázza a picsura. Lantos megnyugodni látszott. – Na hát szóval szabadnapos és a gyermek megőrzőből hívott? – kérdezte. – Na de hát, hát a hát maga hívott engem. Így tülök a is és dolgozom. – Higgyenek nekem? – még sosem láttam lantos Frigyest ennyire rossz állapotban, pedig jó régen ismerem. Valahogy Rosszul hatott rá a körömpörkölt, a bözsi és a pityú. Összejöttek a dolgok. Pedig az idő múlik, jó lett volna tudni mielőbb a részleteket, de Frici még mindig ezekkel a részletekkel volt elfoglalva. Na hát, ma... Maga fel van függesztve, A központi fogadó a biztonsági szolgálat kulcsseje. Hát hogy berészel oda illetéktelen személyeket beereszteni? Na kérem, hát itt nincsenek illetéktelenek, mondta nagy biztonsággal megyős bácsi. A bezi! 30 évig takarította ezt a fogadó egységet, a, a, a szektor többi irodájával együtt. Na hát, ami lenne illetéktele? Na, na, na, mert Pityukának pedig valószínűleg bárány himlője van. Na, de hát ez teljesen szabálytalan, ordította a Fríci. Most azonnal távolítson el minden idegent és folytassa a munkát. Ja, jó, mondta Menyus bácsi is, miután idegen nem volt a közelben. Folytatta a rejtvényfejtést. – te, anti! – fordult felém Frici izgatottan. – Káha értesítem az eldököt. Amíg mielőtt szólhattam volna, megint ordítozni kezdett. Oh, – Pipi! Pipi! Siessen, kérem, kézbesítés lesz! – Mit akarsz közölni az elnökkel? – kérdeztem. – Nem korai ez még? A jóformán még azt sem tudjuk, hogy mi történt. Ezen elgondolkodott. Á, mert Africi nem csak jó gyerek, de ennek sok esze is van. Jó, brr, jó, mondta. Oh, menj le az öreghez, biztosítsd a terepet, és szerez annyi információt, amennyi csak lehetséges. Addig én beszélek Pimpivel, hogy... Készüljön fel a kézbesítésre! Egyébként ezt nevezik a javak egyenlő elosztásának.